Де б я взяв 75 карбованців? Кай в тюрму беруть на місяць. Жінка в плач. Туди легко тягнуть. А звідти з звірових зубів рідко хто вирвався? Може обійдиться? Може закону нема? Брати саморобні крупорушки, тишає катранник. Обійдиться? Як би що? Їхній закон обман собачий. З гнівом сказав господар в Радгоспі теж є старичок, біля рахівниці сидить. І думка його друга, що вся причина, вусатий безувір, завів пекло. Старі люди знають, їм видно, сказала господиня. Не видно, що їсти будемо. Позичмо в рахівника гроші на штраф. Потроху б віддавали борг. То добрий чоловік підожде, а я в город з по похліб. Хто вже пустив тебе, Ловлять, як зривщиків. Чоловіків ловлять. Всіх в яри скидають або в степ завозять, Верс за 50, І зганяють на сніг замерзати. Хто казав? Вернулись декотрі в радгосп, ледве живість. Багато пропало. От біда, зітхнула господиня. І тож дивіться, без перерви муку заводять. Звістку про Яри, куди скидають людей, Мирон Данилович сприйняв як новину, ніби якимось чином йому відому і моторошну до останнього жаху, що перед ним була дивна, заборона і над всім віяв смуток. Притягувала можливість добути місці хоч трохи хліба. Непереможно схотілося знову відчути смак його і пахощ, Добрий і чистий, живлющий, як сонце в великій милості. Всі почування зібралися округ хліба. Чи в світі немає скибки? Йому, що весь вік робив хліб. Гори його для всіх інших. Ну, хоч дітям, коли на йому. З цією думкою пішов від самохи, маючи подарунок. Два коржики хліб з качанізмі. Спинившися, глядів, як обшукувачі тягли латані торби на віз до млинувого дива, розчепіреного корнями, тому корона нужди, що завершила її збір, награбований і страшенно смачний для владущих. До чергової хати під'їжджають. зустріч їм виходить сім'я через поріг, батько і купа дітей. Батько змарнів аж чорний, подобра знаму її, і одіж на ньому несвітна, з рябих ганчивок, пошиваних косок, мабуть, від дертики від неодящих кофт і спідниць вікової давності. Знизу кругом обшив необігнутою собачою шкірою. Катранник, через кочугури, глядівши разом з двома перехожими, зразу відзначив собі в думці. Недавно зіграна та шкіра. Або придушена пса, або дохлого знайдено на пустарі. Ноги в дядька опухли чи обмерзли, він їх пообмотував мотлухом зверх якого наклав паски, відрізані з рубцями від рамтя. І стали ноги товсті, як колоддя. Гурт обшарпаних дітей тримався за тата з усіх боків. Дивно, що вони всі босоніж і всі худющі стеблини, дуже позаті. Животи їх торбинками віддуваються. Покривлені двері відхилилися в сіни, де лежить мертва жінка. Сніг коло неї наметений. Облава в гаморі і тупоті Розігналася до дверей, а враз стихла, прикляхши і дивлячись на безсловесних мешканців, що стояли біля порога. Начальник обшукувачів хотів зайти в хату, але намір притьма стрінувся з такою силою від страху перед з'явцями, що вона, мов, стиснута вкрай пружина штовхнула назад. Сіпнувся начальник від хати і вилаявся з найгідкішою злістю свого серця і виразу. Як димом обдихані він і вся облава, хто задком, потопчуючися, а хто зразу повернувши, відходили від живих примар. Потім прискорили ходу, і в ворота вже вибігали до збірного воза, з яким негайно посунули далі. Три свідки, ще коли бригада наближалася, і собі відвели очі Побрели вулицею, далі від лиха. Мирон Данилович застав плачі коло старшого сина, що лежачи на вузькій постелі важко дихав і казав